їм двом поплічникам. «Ходімо, наразі ми тут закінчили». Через цілих вісім хвилин після того, як вони пішли, увійшов Фандер. Гросвінору довелося кілька разів терпляче пояснювати, що він уже не хворий. І ще довше довелося переконувати доктора Егерта, якого викликав молодий чоловік. Гросвенер не хвилювався, що його викриють. Щоб ідентифікувати ліки, які він використав, знадобилася б певна підозра та значні дослідження. Зрештою, вони залишили його в спокої, порадивши залишитися у своїх апартаментах день-два. Гросвінор запевнив їх, що дотримуватиметься їхніх інструкцій, і він не збрехав. У важкі дні, що чекали попереду, відділник салізму буде його фортецею. Він не знав, що саме можуть зробити проти нього, але тут він був готовий, наскільки це можливо. Десь за годину після того, як пішли лікарі, у пневмопошті щось класнуло. Це було від Кента. Оголошення про збори скликані згідно з формулюванням на прохання Еліота Гросвенера. У ньому цитувався перший лист Гросвенера до Кента і ігнорувалися всі наступні події. Друкована форма закінчувалася так. З огляду на минулі досягнення пана Гросвенера, виконувач обов'язків директора вважає, що він має право бути вислуханим. Унизу повідомлення для Гросвенера Кент написав від руки. «Шановний пане Гросвенор. Зважаючи на вашу хворобу, я доручив співробітникам пана Гурлея під'єднати ваш комунікатор до аудиторії в рубці керування, щоб ви могли брати участь у зборах зі свого ліжка. Окрім цього винятку, нарада буде приватною. У призначену годину Гросвенор під'єднався до рубки керування. Коли з'явилося зображення, він побачив, що вся кімната розгорнулася перед ним у чіткому фокусі і що приймальна пластина, мабуть, була великим комунікатором прямо над масивною панелью керування. У цю нить його обличчя було десятифутовим зображенням, що дивилося на людей з гори. Він криво усміхнувся, усвідомивши, що цього разу він буде присутній на зборах у вельми помітний спосіб. Швидкий погляд по кімнаті показав, що більшість керівників відділів вже сиділи. Прямо під приймальною пластиною Кент розмовляв з капітаном Літом. Це, мабуть, був кінець, а не початок розмови, бо він подивився на Гросвенора, похмуро посміхнувся, а потім повернувся до своєї невеличкої аудиторії. Гросвенор побачив, що на його лівій руці пов'язка. "Панове", сказав Кент, без зайвих передмов, "я надаю слово пану Гросвенору". Він знову подивився на комунікаційну пластину, і та сама люта посмішка з'явилася на його обличчі. "Пане Гросвенор, можете починати". «Панове!» – почав Гросвенор «Ще тиждень тому я мав достатньо доказів, щоб ігнорувати необхідність активних дій проти чужого інтелекту цієї галактики. Це може прозвучати як гучна заява, і, на жаль, я можу надати лише власну інтерпретацію наявних фактів. Я не зможу довести кожному присутньому, що така істота справді існує. Дехто з вас зрозуміє, що мої маркування обґрунтовані». Інші, не маючи знань у певних науках, відчують, що висновки є вельми суперечливими. Я сушив собі голову над проблемою, як переконати вас, що моє рішення єдине небезпечне. Розповісти вам, які експерименти я провів – це один із кроків, який видався мені розумним. Він не згадав про те, що йому вже довелося вдатися до складної хитрості, щоб взагалі домогтися слухання. Попри те, що сталося, він не мав бажання дрятувати Кента більше, ніж це було необхідно. Він продовжив. А тепер я хочу звернутися до пана Гурлея. Я впевнений, ви не надто здивуєтеся, коли я скажу вам, що все це пов'язано з автоматичним екраном С9. Чи не могли б ви розповісти про це своїм колегам? Начальник зв'язку подивився на Кента, який плечима і кивнув. Гурлей завагався, а потім сказав. Неможливо точно сказати, коли ввімкнувся s С-9. Але для тих, хто зараз нічого не розуміє, поясню. С-9 – це другорядний екран, який активується автоматично, коли пил у навколишньому просторі досягає щільності, небезпечної для корабля в русі. Видима щільність пилу в будь-якому об'ємі простору, звісно, є відносно більшою на високих швидкостях, ніж на низьких. Той факт, що пилу було достатньо, щоб вплинути на С-9 – Вперше помітив співробітник мого відділу незадовго до того, як ті ящерки з'явилися в рубці керування. Гурлей відкинувся на спинку стільця. «Ось і все», – сказав він. «Пане фон Гроссен», – звернувся Гросвенор. – «що ваш відділ з'ясував про космічний пил у цій галактиці?» Масивний фон Гроссен ворухнувся в кріслі. Не встаючи, він промовив. «У ньому немає нічого, що ми могли б вважати характерним чи незвичайним». Він трохи щільніший, ніж у нашій галактиці. Ми зібрали невелику кількість пилу за допомогою іонізуючих пластин з дуже високим потенціалом і зішкребли осад. Це була переважно тверда речовина, кілька простих елементів і сліди багатьох сполу, які могли утворитися в момент конденсації, а також трохи вільного газу, переважно водню. Складність у тому, що отриманий нами зразок, ймовірно, мало схожий на матерію в її первісному стані. На жаль, питання, як зібрати її в оригінальній формі, так і не вдалося задовільно вирішити. Сам процес забору неминуче змінює структуру. Ми можемо лише здогадуватися, як він функціонує в космосі. Фізик безпарадно розвів руками. Це все, що я можу сказати зараз. Гросвеннер продовжив. Я міг би й далі запитувати різних керівників відділів, що вони з'ясували – але, гадаю, я можу підсумувати їхні відкриття, нікого не образивши. І відділ пана Сміта, і відділ пана Кента зіткнулися з тією ж проблемою, що й відділ пана фон Гроссена. Наскільки я знаю, пан Сміт різними способами насичував атмосферу клітки пилом. Тварини, яких він туди поміщав, не виявляли жодних негативних наслідків, тому він врешті-решт перевірив це на собі. «Пане Сміт, чи є у вас що додати?» Сміт похитав головою. І якщо це форма життя, то я не можу цього довести. Визнаю, що найближче до справжньої речовини ми підібралися, коли вийшли на рятувальній шлюбці, відчинили всі двері, потім зачинили їх і знову впустили повітря. Були незначні зміни в хімічному складі повітря, але нічого важливого. Оце, власне, і всі фактичні дані, сказав Гросвенор. Я також, серед іншого, провів експеримент. Вивів шлюбку і дозволив космічному пилу залетіти всередину через відчинені двері. Мене зацікавило. Якщо це життя, то чим воно харчується? Тож, закачавши повітря назад у шлюбку, я його проаналізував. Потім я вбив кількох дрібних тварин і знову проаналізував атмосферу. Я надіслав зразки атмосфери до і після Панамкенту, Фон Гросену та Сміту. Було кілька дуже незначних хімічних змін. Їх можна було б списати на аналітичну помилку, але я хотів би попросити пана Фан Гроссена розповісти вам, що він виявив. Фон Гроссен кліпнув і випростався. «Це був доказ?» – здивовано запитав він. Він обернувся в кріслі і подивився на колег із задумливим виразом обличчя. «Я не бачу в цьому сенсу», – сказав він, – «але молекули повітря у зразку з позначкою «після» мали трохи вищий електричний заряд». Це був вирішальний момент. Гросвенор дивився на підняті обличчя науковців і чекав, коли світло розуміння спалахне хоча б в одній парі очей. Чоловіки сиділи з кам'яними спантиличеними обличчями. Нарешті один із них криво промовив. «Гадаю, від нас очікують, що ми одразу дійдемо висновку, ніби маємо справу з інтелектом небулярного пилу. Це вже занадто для мене». Гросвенор мовчав. Розумовий стрибок, якого він від них очікував, був ще неймовірнішим, хоча різниця була ледь вловимою. Почуття розчарування вже було сильним. Він почав готуватися до наступного кроку. «Нужбо, пане Гросвенор», – різко сказав Кент, – «поясніть, а тоді ми вирішимо». «Панове, – неохоче почав Гросвенор, – ваша нездатність побачити відповідь на цьому етапі мене дуже турбує. Я передбачаю, що в нас будуть проблеми». Зважте на моє становище. Я надав вам наявні докази, включно з описом експериментів, які привели мене до ідентифікації нашого ворога. Вже зрозуміло, що мої висновки будуть розцінені як вельми суперечливі. І все ж, якщо я маю рацію, а я в цьому переконаний, бездіяльність у тому, що я задумав, буде катастрофічною для людської раси та для всього іншого розумного життя у всесвіті. Але ось ситуація. «Якщо я вам розповім, то рішення буде вже не в моїх руках. Вирішуватиме більшість, і, наскільки я бачу, не буде жодних законних засобів оскарження їхнього рішення». Він зробив паузу, щоб вони це усвідомили. Деякі чоловіки, насупившись, перезирнулися. «Зачекайте», – сказав Кент. «Я вже натрапив на кам'яну стіну егоїзму цієї людини». Це був його перший ворожий коментар на зборах. Гросвенор швидко глянув на нього, потім відвернувся і продовжив. На мою нещасну долю випало повідомити вам, панове, що за цих обставин проблема перестає бути науковою і стає політичною. Відповідно, я мушу наполягати на тому, щоб моє рішення було прийнято. Необхідно розпочати відповідну пропаганду, в якій виконувач обов'язків директора Кент і кожен керівник відділу зобов'яжувався підтримати ідею, що космічний бігль – муситиме залишатися в космосі додатково 5 земних років, хоча ми повинні діяти так, ніби це 5 зориних років. Я збираюся надати вам всю інтерпретацію, але я хочу, щоб кожен керівник налаштував себе на те, що він мусить безповоротно поставити на карту свою репутацію та добре ім'я. Небезпека, як я її бачу, настільки всеосяжна, що будь-які дрібдязкові чвари, які ми влаштуємо, Будуть ганебними, зважаючи на час, який ми на них витратимо. Він стисло розповів їм, у чому полягала небезпека. Потім, не чекаючи їхньої реакції, він виклав свій метод боротьби з нею. Нам доведеться знайти кілька залізних планет і спрямувати виробничі потужності нашого корабля на створення атомно-нестабільних торпед – я передбачаю, що нам доведеться витратити майже рік, перетинаючи цю галактику і випускаючи такі торпеди у великій кількості навмання. А потім, коли ми зробимо цей сектор космосу практично непридатним для нього, ми відлетимо і дамо йому можливість слідувати за нами. Це останнє, в той час, коли в нього буквально не буде іншого вибору, окрім як переслідувати наш корабель, у надії, що ми приведемо його до іншого, кращого джерела їжі, ніж є тут. Більшість нашого часу піде на те, щоб переконатися, що ми не приведемо його назад до нашої власної галактики. Він зробив паузу, а потім тихо додав. Ну що ж, панове, ось так. Я бачу по обличчях, що реакція буде неоднозначною, і що нас чекає одна з тих смертельних суперечок. Він замовк, запала тиша, а потім хтось сказав. П'ять років. Це було майже зітхання, і воно спрацювало як сигнал. По всій кімнаті люди неспокійно заворушилися. «Земних років!» – швидко додав Гросвеннер. Він мусив на цьому наголошувати. Він навмисно обрав, здавалося б, довший спосіб вимірювання часу, щоб переведений у зоряні роки, він здавався дещо меншим. Справа в тому, що зоряний час з його 100 годиною, 24-годинним днем і 360-денним роком був психологічним прийомом. Раз звикнувши до довшого дня – Люди схильні були забувати, скільки часу минає за їхніми старими мірками. Так само й тепер він очікував, що вони відчують полегшення, коли зрозуміють, що додатковий час становитиме лише близько трьох років за зазоряним часом. «Ще коментарі?» – запитав Кент. «Я не можу чесно прийняти аналіз пана Гросвенера», – нещасно промовив фон Гросен. Я маю до нього велику повагу з огляду на його минулі досягнення, але він просить нас прийняти на віру те, що, я впевнений, ми могли б зрозуміти, якби він справді мав вагомі докази. Я відкидаю думку, що неаксіалізм забезпечує настільки глибоку інтеграцію наук, що лише особи, навчені його методом, можуть сподіватися зрозуміти складніші взаємопов'язані явища. Чи не відкидаєте ви занадто поспішно те, що ніколи не спромоглися дослідити? Різко запитав Гросвенор. Фон Гроссен знизав плечима. «Можливо». «Картина, яку я бачу, – сказав Зеллер, – це як ми витрачаємо багато років і багато зусиль, і при цьому жодного разу не матимемо нічого, крім найнепряміших і найнесуттєвіших доказів того, що план працює». Гросвенор завагався. Потім він зрозумів, що в нього немає іншого вибору, окрім як продовжувати робити антагоністичні заяви. Питання було занадто важливим. Він не міг зважати на їхні почуття. «Я знатиму, коли ми досягнемо успіху. І якщо дехто з вас зволить прийти до відділу нексіалізму і вивчити кілька наших технік, ви теж це знатимете, коли настане час», – сказав він. «У пана Гросвенера є один плюс», – похмуро зауважив Сміт. «Він завжди пропонує навчити нас, як стати йому рівнею». Ще коментарі? Це був Кент. Його голос став пронизливішим і тріумфальнішим. Кілька чоловіків наче збиралися щось сказати, але, здається, передумали. Кент продовжив. «Щоб не гайти часу, я думаю, ми повинні проголосувати, що більшість думає про пропозицію пана Гросвенора. Я впевнений, ми всі хочемо знати загальну реакцію». Він повільно пройшов уперед. Гросвенор не бачив його обличчя, але в тому, як чоловік тримався, була зарозумілість. «Прошу підняти руки», – сказав Кент. Усі, хто за прийняття методу пана Гросвенера, що передбачає перебування в космосі, додаткові п'ять років. Будь ласка, підніміть руки. Жодна рука не піднялася. Потрібен час, щоб це обдумати, роздратовано сказав хтось. Кент зупинився, щоб відповісти. Ми намагаємося з'ясувати думку на цю мить. Для всіх нас важливо знати, що думають провідні науковці цього корабля. Він урвав і вигукнув. «Ті, хто категорично проти, підніміть руки!» Піднялися всі руки, крім трьох. Блискавичним поглядом Гросвеннер визначив трьох, хто утримався. Це були Коріта, Маккан і Фон Гроссен. Із запізненням він побачив, що капітан Лід, який стояв біля Кента, також утримався. «Капітани Лід!» – швидко сказав Гросвенор. – Це, безумовно, той момент, коли ваше конституційне право взяти керування кораблем у свої руки має бути застосоване. Небезпека очевидна. – Пане Гросвенор, – повільно промовив капітан Лід. – Це було б правдою, якби ворог був видимим. А так я можу діяти лише за порадою наукових експертів. – На борту є лише один такий експерт, – холодно відповів Гросвенор. – Решта – жменька аматорів, що ковзують по верхах. Ця репліка, здавалося, приголомшила більшість присутніх у кімнаті. Кілька людей спробували заговорити разом, але тут таки змовкли, задихаючись від люті. Нарешті капітан літ розміреним голосом промовив. «Пане Гросвенор, я не можу прийняти ваше голослівне твердження». «Ну що ж, панове», – сатирично сказав Кент. «Тепер ми знаємо справжню думку пана Гросвенора про нас». Здавалося, сама образа його не турбувала. Він поводився з іронічною добродушністю. Здавалося, він забув, що як виконувач обов'язків директора зобов'язаний підтримувати атмосферу гідності та вічливості. Мідер, керівник підсекції ботаніки, сердито нагадав йому. «Пане Кент, я не розумію, як ви можете терпіти таку зухвалу репліку?» «Правильно», – сказав Гросфеннер, – «відстоюйте свої права. Увесь усе світ у смертельній небезпеці, але ваше почуття власної гідності має бути збережене». Макан уперше заговорив неспокійно. Коріто, якби там існувала така сутність, як описав Гросвенор, якби це вписувалося в циклічну історію? археолог нещасно похитав головою. Боюся, дуже слабко. Ми могли б постулювати примітивну форму життя. Він озирнувся по кімнаті. Мене набагато більше турбують докази реальності циклічної історії серед моїх друзів. Задоволення від поразки людини, яка змусила нас почуватися трохи незручно через свої досягнення, раптово виявлена егоманія цієї людини. Він із жалем подивився на зображення Гросвенора. Пане Гросвенор, я дуже розчарований, що ви вважали за потрібне зробити такі заяви. Пане Коріто. Твердо відповів гросвенор, якби я обрав будь-який інший курс, ніж той, якого я фактично дотримувався, ви б навіть не мали привілею почути, як я кажу цим шановним панам, багатьох з яких я поважаю особистей, те, що я їм сказав, і те, що мені ще належить сказати. Я впевнений, сказав Коріта, що члени цієї експедиції зроблять те, що необхідно, незважаючи на особисті жертви. Важко в це повірити, відповів Гросвенор. Я відчуваю, що на багатьох з них вплинув той факт, що мій план вимагатиме 5 додаткових років у космосі. Я визнаю, що це жорстока необхідність, але запевняю вас, альтернативи немає». Власне, я очікував такого результату і підготувався до нього. Він звернувся до групи в цілому. «Панове, ви змусили мене вдатися до дій, про які запевняю вас. Я шкодую більше, ніж можу висловити. Ось мій ультиматум». «Ультиматум?» Це був Кент, здивований, зблідлий. Гросвенор проігнорував його. Якщо до тисячної години завтрашнього дня мій план не буде прийнято, я захоплюю корабель. Кожен на борту робитиме те, що я знакажу, подобається йому це чи ні. Звісно, я очікую, що науковці на борту об'єднають свої знання, намагаючись перешкодити мені здійснити такий намір. Однак опір буде марним. Галас, що почався тоді, все ще тривав, коли Гросвенор розірвав зв'язок між своїм комунікатором і рубкою керування. Розділ 26. Приблизно через годину після зборів Гросвенор отримав дзвінок на комунікатор від Маккана. Я б хотів піднятися, сказав геолог. Заходь, весело відповів Гросвенор. Я припускаю, що ти встановив у коридорі пастки, з сумнівом промовив макан. Ну, так, мабуть, це можна так назвати, погодився гросвенор, але тебе це не потурбує. А якщо я прийду з таємним наміром тебе вбити. Тут, у моїх кімнатах, сказав гросвенор з упевненістю, яка, як він сподівався, вразить будь яких підслуховувачів, ти не зможеш убити мене навіть палицею. Макан завагався, а потім сказав Я зараз буду. І він розірвав зв'язок. Мабуть, він був дуже близько, бо не минулої хвилини, як приховані детектори в коридорі, почали повідомляти про його наближення. Недовзі його голова та плечі з'явилися на комунікаційній пластині, і реле замкнулося. Оскільки це було частиною автоматичного процесу оборони, Гросвенор деактивував його вручну. Через кілька секунд Макан увійшов через відчинені двері. Він зупинився на порозі, а потім рушив уперед, хитаючи головою. «Я там хвилювався. Попри твої запевнення, у мене було відчуття, що на мене націлені батареї зброї, і все ж я нічого не бачив». Він пильно вдивлявся в обличчя Гросвенера. «Ти що, блефуєш?» «Я й сам трохи хвилююся», – повільно відповів Гросвенер. «Доне, ти похитнув мою віру в твою чесність. Я, щиро кажучи, не очікував, що ти прийдеш сюди з бомбою». Макан виглядав з пантеличеним. Але ж у мене її немає. Якщо твої прилади показують щось таке. Він замовк, зняв піджак, почав себе обшукувати. Раптом його рухи сповільнилися, його обличчя зблідло, коли він дістав тонкий, як вафля, в сірий предмет завдовжки близько двох дюймів. Що це? запитав він. Стабілізований плутонієвий сплав. Атомний. Ні, він не радіоактивний, не в такому вигляді. Але його можна розчинити в радіоактивний газ променем високочастотного передавача. Газ спричинив би нам обом радіаційні опіки. Грове, клянуся тобі, я нічого про це не знав. Ти комусь казав, що йдеш? Звісно, ця частина корабля повністю заблокована. Іншими словами, тобі довелося отримати дозвіл. Так, від Кента. Гросвеннер завагався, а потім сказав. Я хочу, щоб ти добре подумав, чи відчував ти в будь-який момент розмови з Кентом, що в кімнаті спекотна. Чому? Так, тепер пригадую. У мене було відчуття, що я задихнувся. Як довго це тривало? Секунду чи дві? Хм. Це означає, що ти був відключений, мабуть, хвилин десять. Відключений? Макан насупився. Хай йому грець, цей маленький негідник мене приспав. Я, мабуть, міг би точно з'ясувати, яку дозу ти отримав. Навмисно, повільно промовив Гросвенор. Аналіз крові це покаже. Я б хотів, щоб ти його зробив. Це б довело. Гросвенор похитав головою. Це лише довело б, що ти справді зіткнувся з цим. Це не довело б, що ти не зробив цього добровільно. Набагато переконливішим для мене є той факт, що жодна людина при здоровому глузді не дозволить розчиняти у своїй присутності плутонівий сплав Пуа-72. Згідно з моїми автоматичними нейтралізаторами, вони намагаються розчинити його вже щонайменше хвилину. Макан був блідий як колотно. «Крове! З мене досить цього стерв'ятника! Я визнаю, що був у стані конфлікту, і я погодився доповісти йому про результат моєї розмови з тобою, але я мав намір попередити тебе, що мушу зробити таку доповідь!» Гросвенор посміхнувся. «Усе гаразд, Доне, я тобі вірю. Сідай!» «А що з цим?» Макан простягнув маленьку металеву бомбу. Гросвенор узяв її і відніс до невеликого сейфа, де зберігав радіоактивні матеріали». Він повернувся і сів. «Гадаю, буде напад», – сказав він. Єдиний спосіб, яким Кент може виправдати перед іншими те, що він зробив, це переконатися, що нас врятують вчасно, щоб нам надали медичну допомогу від радіоактивних опіків. Ми можемо спостерігати за цим на цій пластині. Напад спершу зафіксували кілька електронних детекторів типу електричне око. На стінній панелі приладів спалахнули слабкі вогники і пролунав зумер. Невдовзі вони побачили нападників як зображення на великій пластині над приладами. Близько десятка чоловіків у скафандрах з'явилися за далекого рогу і наближалися коридором. Гросвенор упізнав фон Гросена та двох його асистентів з фізичного відділу, чотирьох хіміків, двоє з яких були з відділу біохімії, трьох експертів зі зв'язку Гурлея та двох офіцерів-зброярів. Позаду їхали троє солдатів, відповідно, на мобільній віброгарматі, мобільній тепловій гарматі та великому розпилювачі газових бомб. Макан неспокійно ворухнувся. «Чи є інший вхід до цього місця?» Гросвенор кивнув. «Він під охороною». «А що щодо низу і верху?» Макан вказав на підлогу та стелю. «Зверху комора, а знизу кінотеатр про обидва подбали». Вони замовкли. Потім, коли група чоловіків у коридорі зупинилася, Макан сказав. «Я здивований бачити там фон Гроссена. Мені здається, він тобою захоплюється». «Я зачепив його, коли назвав його та інших аматорами», – відповів Гросвенор. «Він прийшов подивитися на власні очі. Що я можу зробити?» У коридорі група нападників, здавалося, радилася. Гросвенор продовжив. «Що саме привело тебе сюди?» Погляд Макана був прикутий до пластини. «Я хотів, щоб ти знав, що ти не зовсім один. Кілька керівників попросили мене передати, що вони з тобою». Він розсіяно увірвав. «Давай не будемо зараз розмовляти, поки там таке діється». «Зараз не гірший час, ніж будь-який інший». Макан, здавалося, не чув. «Я не розумію, як ти збираєшся їх зупинити?» Неспокійно промовив він. «У них там досить потужності, щоб спалити твої стіни». Гросвенор нічого не відповів, і Макан подивився на нього. «Мушу бути з тобою відвертим», – сказав він. «Я в стані конфлікту. Я впевнений, що ти маєш рацію, але твоя тактика для мене занадто неетична». Здавалося, він не помітив, що відвернув увагу від оглядової пластини. «Є лише одна можлива тактика», – сказав Гросвенор, – «і це балотуватися проти Кента» оскільки він лише виконувач обов'язків директора і сам не був обраний. Я, ймовірно, міг би домогтися виборів приблизно за місяць. Чому б тобі цього не зробити? Тому що я боюся, здригнувся Гросвенор. Та істота там практично помирає з голоду. У будь-який момент вона може спробувати прорватися до іншої галактики. І цілком можливо, що це буде наша. Ми не можемо чекати місяць. І все ж, зазначив макан. Твій план полягає в тому, щоб вигнати її з цієї галактики, і ти підрахував, що на це піде цілий рік. «Ти коли-небудь пробував увирвати їжу у хижака?» – запитав Гросвеннер. «Він намагається її утримати, чи не так? Він навіть битиметься за неї. Моя ідея полягає в тому, що коли ця істота зрозуміє, що ми намагаємося її вигнати, вона буде триматися за те, що має якомога довше». «Розумію», – кивнув Макан. Хочеш, не хочеш, а визнай. З такою позицією твої шанси на перемогу нульові. Гросвенор енергійно похитав головою. Я б переміг. Ти можеш не повірити мені на слово, але факт у тому, що людьми зануреними в задоволення, збудження чи амбіції легко керувати. Я не вигадував тактику, яку б використав. Вона існує століттями. Але історичні спроби її проаналізувати просто не докопувалися до коренів процесу. Донедавна зв'язок фізіології з психологією був на досить теоретичній основі. Нексіальне навчання звело його до конкретних технік. Макан мовчав, вивчаючи його. Нарешті він сказав. «Яке майбутнє ти бачиш для людини? Ти очікуєш, що ми всі станемо нексіалістами?» «На борту цього корабля це необхідність. Для раси в цілому це все ще непрактично». Однак у довгостроковій перспективі не може бути жодного виправдання для будь-якої особи, яка не знає того, що їй можливо знати. Чому б і ні? Чому вона повинна стояти під небом своєї планети і дивитися на нього дурними очима забубонів та невігластва, вирішуючи життєво важливі питання на основі того, що хтось її обдурив? Зруйновані цивілізації земної античності це доказ того, що відбувається з нащадками людини, коли вона сліпо реагує на ситуації або залежить від авторитарних доктрин. Він знизав плечима. Наразі, можливо, менша мета ми повинні зробити людей скептиками. Проникливий, хоч і неписьменний селянин, якому потрібно показати конкретні докази, є духовним пращуром науковця. На кожному рівні розуміння скептик частково компенсує брак конкретних знань своїм ставленням. «Покажіть мені, я відкритий до нового, але самі лише ваші слова мене не переконають». Макан замислився. «Ви, нексіалісти, збираєтеся прорвати шаблон циклічної історії. Це ти маєш на увазі?» Гросвеннер завагався, а потім сказав. «Зізнаюся, я не надто усвідомлював її важливість, поки не зустрів коріту». «Я був вражений». Гадаю, теорія може витримати значний перегляд. Такі слова, як «раса» і «кров», особливо безглузді. Але загальний шаблон, здається, відповідає фактам. Макан знову звернув увагу на нападників. Він спантеличено промовив. «Здається, вони щось довго розкачуються. Можна було б подумати, що вони склали план, перш ніж зайти так далеко». Гросвенор мовчав. Макан різко глянув на нього. «Хвилиночку», – сказав він. Вони ж не натрапили на твій захист, чи не так? Коли гросвенор і далі мовчав, макан підскочив, підійшов ближче до пластин і втупився в неї зблизька. Він пильно дивився на двох чоловіків, які стояли на колінах. Але що вони роблять? безпарадно запитав він, що їх зупиняє. Гросвенор завагався, а потім пояснив вони намагаються не провалитися крізь підлогу. Попри його намагання залишатися спокійним, у голосі відчувалося тремтіння від збудження. Інший не здогадувався, що те, що він робить, для нього вперше. Теорію знав давно, та ось вперше її застосував. Гросвеннер вдався до заходів, яких ніхто ніколи не пробував так само. Залучаючи знання з багатьох наук, імпровізував під свою мету й конкретні умови. Це спрацювало, як він і очікував. Його розуміння, таке гостре, таке широке, залишало мало місця для помилок. Але фізична реальність захоплювала його попри його попередні знання – Макан повернувся і сів. «Підлога справді обвалиться?» Гросвенор похитав головою. «Ти не розумієш, підлога не змінилася. Вони в неї занурюються. Якщо вони просунуться набагато далі, вони проваляться». Він раптом радісно засміявся. «Хотів би я подивитися на обличчя Гурлея, коли його асистенти повідомлять про це явище». Це його ідея повітряної кулі – телепортації, гіперпростору з додаванням ідеї з нафтової геології та двох технік рослинної хімії. «Що це за геологічна ідея?» – почав макан. Він зупинився. «Хай йому грець! Ти маєш на увазі спосіб добувати нафту в наші дні без буріння? Ми просто створюємо на поверхні умову, до якої має пройти вся нафта в околицях?» Він насупився. «Але хвилиночку є фактор, який...» «Є десяток факторів, друже мій», – сказав Гросвенор. Він тверезо продовжив. «Повторюю, це лабораторні штучки. Багато речей працює на близькій відстані з дуже малою потужністю». «А чому ти не використав трохи цих хитрощів проти кицьки та багряного монстра?» – запитав Макан. «Я ж тобі казав, я підготував цю ситуацію. Я працював багато безсонних годин, встановлюючи своє обладнання, чого я ніколи не мав можливості зробити проти наших інопланетних ворогів». «Повір мені, якби я керував кораблем, ми б не втратили стільки життів в обох цих інцидентах». «Чому ти не взяв керування?» «Було запізно, не було часу. Крім того, цей корабель був побудований за кілька років до створення фонду Нексіалу. Нам пощастило отримати відділ на борту». «Я не розумію, як ти збираєшся захопити корабель завтра, адже для цього доведеться вийти з лабораторії», – сказав Маккан. Він зупинився і втупився в пластину». Потім, затамувавши подих, промовив. Вони привезли антигравітаційні платформи. Вони збираються пропливти над твоєю підлогою. Гросвенор нічого не відповів. Він уже бачив. Розділ 27 Антигравітаційні платформи працювали за тим же принципом, що й антиприскорювальний двигун. Реакція, що виникала в об'єкті при подоланні інерції, при дослідженні виявилася молекулярним процесом, але не була властива структурі матерії. Поле антиприскорення трохи зміщувало електрони на їхніх орбітах. Це, у свою чергу, створювало молекулярну напругу, що призводило до невеликої, але всеосяжної перебудови. Матерія, змінена таким чином, поводилася так, ніби вона була несприйнятливою до звичайних ефектів прискорення чи сповільнення. Корабель, що рухався на антиприскоренні, міг різко зупинитися в польоті, навіть якщо він летів зі швидкістю мільйонів миль за секунду. Група, що атакувала відділ Гросвенера, просто завантажила свою зброю на довгі вузькі платформи, сама на них залізла й активувала їх до відповідної інтенсивності поля. Потім, використовуючи магнітне притягання, вони потягнули себе вперед до підсвічених дверей за 200 футів. Вони просунулися близько на 50 футів, потім сповільнилися, повністю зупинилися і почали заткувати. Потім знову зупинилися. Гросвенор, який був зайнятий біля своєї панелі приладів, повернувся і сів поруч зі спантеличеним маканом. «Що ти зробив?» – запитав геолог. Гросвенор відповів без вагань. «Як ти бачив, вони рухалися вперед, спрямовуючи магніти на сталеві стіни попереду». Я створив відштовхувальне поле, що саме по собі не є новинкою. Але насправді ця його версія є частиною температурного процесу, більш пов'язаного з тим, як ми з тобою підтримуємо температуру тіла, ніж з фізикою тепла. Тепер їм доведеться використовувати реактивний двигун, або звичайні гвинтові пропелери, або навіть, він засміявся, весла. Макан, дивлячись на оглядову пластину, похмуро сказав. «Вони не будуть морочитися. Вони збираються ввімкнути свій нагрівач. Краще зачини двері». «Зачекай!» Макан помітно ковтнув. «Але ж тепло потрапить сюди. Ми ж спечимося!» Гросвенор похитав головою. «Я ж тобі казав, те, що я зробив, було частиною процесу, пов'язаного з температурою. Отримавши нову енергію, все металеве середовище намагатиметься підтримувати свою рівновагу на дещо нижчому рівні. Ось дивись». Мобільний тепловий бластер, білів, це була така білезна, що Макан тихо вилився. «І ні!» – пробурмотів він. «Але як?» На їхніх очах, на стінах і підлозі утворився лід. Нагрівач виблискував у своїй змерзлій оболонці і через двері війнув холодний потік повітря. Макан здригнувся. «Температура!» – невиразно промовив він. «Дещо нижча рівновага». Гросвенор підвівся. «Гадаю, їм час додому. Зрештою, я не хочу, щоб з ними щось сталося». Він підійшов до приладу, що стояв біля однієї зі стін аудиторії, і сів у крісло перед компактною клавіатурою. Клавіші були маленькі й різнокольорові. Було 25 клавіш у ряду і 25 рядів. Макан підійшов і подивився на прилад. «Що це?» – запитав він. «Не пригадую, щоб бачив його раніше». Швидким, хвилеподібним, майже невимушеним рухом Гросвенор натиснув сім клавіш, а потім простягнув руку і торкнувся головного перемикача. Пролунала чиста, але м'яка музична нота. Її обертони, здавалося, залишалися в повітрі кілька секунд після того, як основна нота згасла. Гросвенор підняв очі. «Яку асоціацію це викликало у тебе в голові?» Макан завагався. На його обличчі був дивний вираз. У мене з'явилася картина органу, що грає в церкві. Потім це змінилося, і я опинився на політичному мітингу, де кандидат увімкнув швидку, стимулюючу музику, щоб усі були щасливі. Він урвався і, затамувавши подих, промовив. «То ось як ти міг би виграти вибори!» «Один із методів». Макан напружився. «Чоловіче, я кажу, тебе величезна влада!» «На мене це не діє», – сказав Гросвенор. «Та ти ж запрограмований!» Не запрограмуєш вже всю людську расу. Дитина програмується, коли вчиться ходити, рухати руками, говорити. А чому б не розширити це на гіпноз, хімію, їжу? Це було, можливо, сотні років тому. Це запобігло б багатьом хворобам, душевним стражданням і тим катастрофам, що виникають через нерозуміння власного тіла та розуму. Макан повернувся до подібного приладу. А як він працює? Це система кристалів з електричними ланцюгами. Ти знаєш, як електрика може деформувати певні кристалічні структури. Створюючи візерунок, випромінюється ультразвукова вібрація, яка оминає вухо і безпосередньо стимулює мозок. Я можу грати на ньому як музикант на своєму інструменті, створюючи емоційні настрої, які проникають занадто глибоко, щоб будь-яка нетренована людина могла їм протистояти. Макан повернувся до свого крісла і сів. Він раптом зблід. «Ти мене лякаєш!» Тихо промовив він. «Я вважаю це неетичним. Нічого не можу з собою вдіяти». Гросвенор подивився на нього, а потім, обернувшись, нахилився і зробив налаштування на приладі. Він натиснув кнопку. Цього разу звук був сумнішим, солодшим. У ньому була якась нудотна якість, ніби нескінченні вібрації продовжували пульсувати в повітрі навколо них, хоча сам звук уже зник. «Що ти відчув цього разу?» – запитав гросвенор. Макан знову завагався, а потім раптом сказав. «Я подумав про свою матір. У мене виникло раптове бажання повернутися додому, і я хотів...» «Хм, це занадто небезпечно», – насупився Гросвенор. «Якщо я посилю це достатньо, деякі з чоловіків можуть знову скрутитися в позу ембріона». Він зробив паузу. «А як щодо цього?» Він швидко налаштував новий візерунок, а потім торкнувся перемикача. Він видобув звук, схожий на дзвін, з м'яким, м'яким дзвоном на далекому фоні. «Я був немовлям», – сказав Маккан, – «і настав час спати. Боже, я такий сонний!» Здавалося, він не помітив, що перейшов на теперішній час. Мимоволі він позіхнув. Гросвенор відкрив шухляду в столі біля машини і дістав два пластикові наголовники. Він простягнув один Маккану. «Краще одягнеться». Він надів інший на свою голову, а його супутник з явною неохотою зробив те саме. «Мабуть, я просто не створений для макіавелізму", похмуро сказав Макан. «Гадаю, ти спробуєш сказати мені, що безлузді звуки використовувалися і раніше для викликання емоцій та впливу на людей». Гросвенор, який налаштовував стрілку циферблата, зупинився, щоб відповісти. Він серйозно промовив. Люди вважають щось етичним чи неетичним залежно від асоціацій, які виникають у них у голові в цей момент, або коли вони обмірковують проблему ретроспективно. Це не означає, що жодна система етики не має валідності. Я особисто дотримуюся принципу, що нашим етичним мірилом має бути те, що приносить користь найбільшій кількості людей, за умови, що це не включає винищення, тортури або заперечення прав осіб, які не відповідають нормам. Суспільство має навчитися рятувати людину, яка хвора або неосвічена. Він зосередився. Будь ласка, зверни увагу, що я ніколи раніше не використовував цей пристрій. Я ніколи не використовував гіпноз, за винятком випадку, коли Кент вторгся до мого відділу, хоча, звісно, я маю намір зробити це зараз. З самого -за початку подорожі я міг би заманювати людей сюди, стимулюючи їх десятками непомітних способів. Чому я цього не робив? Тому що фонд Нексіалу встановив кодекс етики для себе та своїх випускників, який обумовлений прямо в моїй системі. Я можу прорватися через це обумовлення, але лише з великими труднощами. Ти прориваєшся через нього зараз? Ні. Тоді мені здається, що він досить еластичний. Саме так. Коли я твердо вірю, як зараз, що мої дії виправдані, внутрішньої нервової чи емоційної проблеми немає. Макан мовчав, Гросвеннер продовжив. Гадаю, ти уявляєш собі диктатора, мене, що силою захоплює демократію. Ця картина хибна, тому що кораблем у подорожі можна керувати лише квазідемократичними методами. І найбільша різниця полягає в тому, що наприкінці подорожі мене можна буде притягнути до відповідальності. Мабуть, ти маєш рацію, зітхнув Макан. Він глянув на пластину. Гросвенор простежив за його поглядом і побачив, що чоловіки в скафандрах намагаються просунутися вперед, відштовхуючись від стіни. Їхні руки, здавалося, проникали прямо в стіни, але опір певний був. Вони повільно просувалися. Макан знову заговорив. «Що ти збираєшся робити тепер?» «Я маю намір їх приспати. Ось так». Він торкнувся перемикача. Звук дзвону, здавалося, не став гучнішим, ніж раніше. Проте в коридорі чоловіки знесилено впали. «Це буде повторюватися кожні 10 хвилин», – підвівся Гросвенор, «І я розставив резонатори по всьому кораблю, щоб вони вловлювали вібрації та відлунювали їх. Ходімо!» «Куди ми йдемо?» «Я хочу встановити переривник ланцюга в головній системі електропостачання корабля». Він узяв переривник з кінозалу і замить уже вів Макка на коридором скрізь де вони проходили, спали люди. Спочатку Макан голосно дивувався, потім він замовк і виглядав стурбованим. Нарешті він сказав: "Важко повірити, що люди в своїй основі настільки безпорадні. Усе гірше, ніж ти думаєш", похитав головою Гросвенар. Вони були вже в машинному відділенні, і він заліз на нижній ярус електричного щита. Йому знадобилося менше 10 хвилин, щоб встановити переривник. Він мовчки спустився, не пояснивши, що зробив чи збирався зробити. «Не згадуй про це», – сказав він Макану. «Якщо вони дізнаються, мені доведеться просто спуститися і поставити ще один». «Ти збираєшся їх зараз розбудити?» «Так, щойно повернуся до своїх кімнат. Але спочатку я б хотів, щоб ти допоміг мені віднести фон Гросена та інших до їхніх спален. Я хочу, щоб йому стало огидно від самого себе». «Думаєш, вони здадуться?» «Ні». Його оцінка була правильною. І тому о 10:00 годині наступного дня він натиснув на перемикач, який перенаправив основний електричний струм через встановлений ним переривник. По всьому кораблю постійно увімкнені вогні ледь помітно замерехтіли в нексіальній версії гіпнотичного візерунка Рії. Миттєво не усвідомлюючи цього, кожен чоловік на борту був глибоко загіпнотизований. Гросвенор почав грати на своїй машині для викликання емоцій. Він зосередився на думках про мужність і самопожертву, обов'язок перед расою, перед лицем небезпеки. Він навіть розробив складний емоційний візерунок, який стимулював відчуття, що час минає вдвічі, навіть втричі швидше, ніж раніше. Заклавши основу, він активував загальний виклик корабельного комунікатора і віддав точні команди. Виклавши основні інструкції, він потім сказав чоловікам, що кожен з них відтепер миттєво реагуватиме на ключове слово, ніколи не знаючи, що це за слово, і не пам'ятаючи його після того, як воно буде дано. Потім він викликав у них амнезію на весь гіпнотичний досвід. Він спустився до машинного відділення і зняв переривник. Повернувся до своєї кімнати, розбудив усіх і зателефонував Кенту. «Я…» Відкликаю свій ультиматум. Я готовий здатися. Я раптом зрозумів, що не можу йти проти бажань інших членів корабля. Я хотів би ще одних зборів, на яких я з'явлюся особисто. Звісно, я маю намір ще раз наполягати на тому, щоб ми вели тотальну війну проти інопланетного інтелекту цієї галактики». Він не здивувався, коли керівництво корабля, дивно, одностайне у своїй зміні думки, погодилося, що після роздумів вони бачать, що докази є чіткими, а небезпека нагальною. Виконувачу обов'язків директора Кенту було доручено невпинно переслідувати ворога, не зважаючи на комфорт членів корабля. Гросвенор, який не втручався в загальну особистість жодної людини, з похмурою розвагою спостерігав за небажанням, з яким сам Кент визнав, що ці дії слід вжити. Велика битва між людиною та інопланетянином ось-ось мала розпочатися. Розділ 28-й Анабіс існував у величезному, розлитому, безформному стані, поширеному по всьому простору Другої Галактики. Він ледь помітно, Кволо звивався мільярдами частин свого тіла, автоматично відступаючи від нищівного тепла та радіації 200 мільярдів палаючих сонць. Але він щільно притискався до міріад планет і з гарячковим, ненаситним голодом напружувався навколо квадрильйонів тремтячих точок, у яких помирали істоти, що давали йому життя. Цього було недостатньо. Жахливе усвідомлення неминучого голоду просочувалося до найвіддаленіших куточків його тіла. З усіх незлідчинних тонких клітин його структури надходили повідомлення зблизька і здалеку, проголошуючи, що їжі не вистачає. Вже давно всім клітинам доводилося задовольнятися меншим. По волі, Анабіс почав усвідомлювати, що він або занадто великий, або занадто малий. Він зробив фатальну помилку, ростучи з такою безтурботністю в перші дні свого існування. У ті роки майбутнє здавалося безмежним. Галактичний простір, де його форма могла ставати все більшою, видавався нескінченним. Він розширювався з усією хвальковатою, радісною збудженістю ницого організму, що усвідомив своє величне призначення. Він був ницого походження. У туманному початку він був лише газом, що виходив з покритого туманом болота. Це був газ без запаху і смаку, але якимось чином утворилася динамічна комбінація і з'явилося життя. Спершу він був лише хмаринкою невидимого туману. Завзято він снував двох ким каламутними водами, що його породили, звиваючись, спірнаючи, невпинно переслідуючи все з більшою пильністю та гострішою потребою, прагнучи бути присутнім там, де щось, будь-що, гинуло. Адже смерть інших була його життям, він і не відав, що процес, завдяки якому він виживав, був одним із найскладніших, які коли-небудь породжувала природна хімія життя його цікавила насолода й захват, а не знання. Яку ж радість він відчував, коли йому вдавалося налетіти на двох комах, що люто ззищали у смертельній боробі. Огорнути їх і чекати, тремтячи кожним газовим атомом, доки життєва сила переможеного з ласкотливим ефектом не окропить його власні невагомі частинки. Потім настав безмежний у часі період, коли його життя було лише безцільним пошуком їжі. А його звітом було вузьке болото, сіре, захмарене середовище, де він вів своє задоволене, діяльне іделічне, майже бездумне існування – але навіть у цій місцині, залитій розсіяним сонячним світлом, він непомітно ріс. Йому було потрібно більше їжі, більше, ніж могли дати будь-які випадкові пошуки комах, що помирали. І тому у ньому розвинулася хитрість, особливі крихти знань, що пасували до вогкого болота. Він навчився розрізняти, які комахи були хижаками, а які здобичу. Він вивчив годинне полювання кожного виду і знав, де чатують крихітні нелітаючі потвори. За літаючими було важче встежити. Хоча, як з'ясував Анабіс, ті також мали свої харчові звички. Він навчився використовувати свою пароподібну форму, наче вітерець, щоб підганяти нічого, не підозрюючи жертви на зустріч їхній долі. Їжі стало вдосталь, а потім навіть із надлишком. Він ріс і знову відчував голод. З потреби він усвідомив, що за межами болота теж є життя – і одного дня, наважившись зайти далі, ніж будь-коли, він натрапив на двох гігантських панцерних звірів у кривавому апогеї смертельної сутички. Тривалий трепет, що охопив його, коли життєво сила переможеної потвори ринула крізь його внутрішні, Та сама кількість отриманої енергії подарувала йому екстаз, сильніший за все, що він відчував за все своє попереднє життя. За кілька годин, поки переможець пожирав переможеного, що корчився в агонії – Анабіс виріс у 100 мільйонів разів. За наступну добу світ парових джунглів був повністю огорнутий. Анабіс заповнив собою кожен океан, кожен континент і поширився вгору туди, де вічні хмари поступалися місцем чистому сонячному світлу. Пізніше, у часи своєї розумності, він зміг проаналізувати, що тоді сталося. Щоразу набираючи масу, він поглинав певні гази з навколишньої атмосфери – для цього потрібні були два чинники, а не один. Перший – їжа, яку він мусив шукати. Другий – природна дія ультрафіолетового випромінювання Сонця. У болоті далеко під верхніми шарами цієї насиченої водою атмосфери пробивалися лише мізерна кількість необхідних коротких хвиль. Результати були відповідно крихітними, локалізованими і потенційно мали лише планетарний масштаб. Вириваючись із туману, він дедалі більше піддавався впливу ультрафіолету. Динамічне розширення, що почалося тоді, не сповільнювалося цілі еони. На другий день він досяг найближчої планети. За вимірюваний час він поширився до меж галактики й автоматично потягнувся до сяючої матерії інших зоряних систем. Але там він зазнав поразки. Відстані, здавалося, не піддавалися його розрідженій намацючій матерії. Він поглинав знання так само, як і їжу. І в перші дні він вірив, що думки були його власними. Поступово він усвідомив, що електрична нервова енергія, яку він вбирав на місці кожної смерті, несла із собою розумову субстанцію і переможця, і вмираючого звіра. Якийсь час це був його рівень мислення. Він перейняв тварину хитрість багатьох хижаків, ясоїдів і майстерність ухиляння їхньої здобичі – але подекуди на різних планетах він вступав у контакт із зовсім іншим рівнем інтелекту – істотами, здатними мислити, цивілізацією, наукою. Від них він дізнався, серед іншого, що, концентруючи свої елементи, він може створювати діри в просторі, проходити крізь них і виходити в далекій точці. Він навчився транспортувати матерію таким чином. Він почав перетворювати планети на джунглі, бо первісні світи давали найбільше життєвої сили – він транспортував величезні шматки інших світів-джунглів через гіперпростір. Він переміщував холодні планети ближче до їхніх сонць. Цього було замало. Дні його могутності, здавалося, лише миттю. Де б він не харчувався, він ставав іще більшим. Незважаючи на свій величезний інтелект, він ніде не міг досягти рівноваги. З жахом він передбачав, що за вимірюваний час на нього чекає загибель. Прибуття корабля принесло надію. Небезпечно розтягнувшись в одному напрямку, він міг би піти за кораблем туди, звідки той прибув. Так почалася б відчайдушна боротьба за виживання. Стрибки від галактики до галактики, поширення все далі й далі у безмежну ніч. Усі ці роки його надією мало бути те, що він зможе перетворювати планети на джунглі і що космос не має кінця. Для людей темрява не мало значення – Космічний бігель причаївся на величезній рівнині з гострого металу. Кожен ілюмінатор випромінював світло. Потужні прожектори додатково висвітлювали ряди двигунів, що виривали величезні діри в суцільно-залізному світі. Спочатку залізо подавалося в єдину виробничу машину, яка випускала нестабільні залізні торпеди зі швидкістю одна на хвилину і негайно запускала їх у космос. На світанку наступного ранку вже почали виготовляти самі виробничі машини, і додатково роботи-подавачі засипали серед залізо в кожен новий агрегат. Невдовзі вже сотня, а потім і тисячі виробничих машин випускали ці тонкі темні торпеди. У дедалі більшій кількості вони злітали в навколишню ніч, розсіюючи свою радіоактивну речовину на всі боки. Протягом 30 тисяч років ці торпеди випромінюватимуть свої руйнівні атоми – вони були розроблені так, щоб залишатися в гравітаційному полі своєї галактики, але ніколи не падати на планету чи в Сонце. Коли повільний червоний світанок другого ранку освітив горизонт, інженер Пеннонс доповів по загальному виклику. «Зараз ми випускаємо 9 тисяч на секунду, і, я думаю, ми можемо спокійно залишити машини завершувати роботу. Я встановив частковий екран навколо планети, щоб запобігти втручанню». Ще сотня залізних світів у потрібних місцях, і наш громіський друг відчує порожнечу у своїх внутрішлях. Нам час вирушати. Через кілька місяців настав час, коли вони вирішили, що їхнім пунктом призначення буде туманість NGC 5437. Астроном Лестер пояснив значення цього вибору. «Ця конкретна галактика, – тихо сказав він, – розташована за 900 мільйонів світлових років, Якщо цей газовий інтелект піде за нами, він загубить навіть свою дивовижну сутність уночі, яка майже буквально не має кінця. Він сів і підвівся Гросвенор, щоб узяти слово. «Я впевнений», – качав він, – «що ми всі розуміємо, що не летимо до цієї далекої зоріни системи. Щоб дістатися туди, нам знадобляться століття, а може й тисячоліття. Усе, чого ми хочемо, це заманити цю ворожу форму життя туди, де він помре з голоду». Ми зможемо зрозуміти, чи він слідує за нами, за шепотом його думок. І ми дізнаємося, що він мертвий, коли цей шепіт припиниться. Саме так і сталося. Минув час. Гросвенор увійшов до аудиторії свого факультету і побачив, що його клас знову збільшився. Усі місця були зайняті, а з сусідніх кімнат принесли ще кілька стільців. Він розпочав свою вечірню лекцію. Проблеми, з якими стикається нексеалізм, це цілісні проблеми. Людина розділила життя і матерію на окремі комірки знань і буття. І хоча іноді вона вживає слова, що свідчать про усвідомлення цілісності природи, вона продовжує поводитися так, ніби єдиний мінливий всесвіт складається з багатьох окремо функціонуючих частин. Техніки, які ми обговоримо сьогодні ввечері, він замовк. Оглядаючи аудиторію, його погляд раптом зупинився на знайомій постаті в дальньому кінці зали. Після короткого вагання Гросфеннер продовжив. Покажуть, як можна подолати цю невідповідність між реальністю та поведінкою людини. Він продовжив описувати техніки, а в кінці зали Грегорі Кент зробив свої перші нотатки про науку нексіалізм. І несучи свій маленький шматок людської цивілізації, експедиційний корабель «Космічний Бігль» мчав із дедалі більшою швидкістю крізь ніч, що не мала кінця і початку.